Блакитних штанях, у золотих чоботях з такими ж перетяжками. За його спиною блакитно-зелені крила, на голові золотий шишак із червоними та зеленими перами. Довкола голови золоте сяйво. У правій руці Михайло тримає меча із червоним вогнем, а в лівій зелену гіллячку лавра. Напис на трьох широких білих стежках над картушем Павла Флоровича Головатого Писаря Івана Яковича Глоби На боковому сей прапор з'єлан войско Запорожського, Низового за господ Кашевого Атамана Петра Івановича Калнишевського В середньому Єсаула Степана Степановича Прізвище. Читати треба з середнього. У картуші поруч на тлі паливого неба золотий чотирикутний хрест з написом червоною фарбою «Крест оружує. на враги же побєду і одолєніє». Підкреслені червоні літери. Розмір 4 і 10 сантиметрів. Номер 10. Вузька і довга корогла, із тонкого шовку, жовто-палевого кольору. Вгорі пришитий до неї шмат синьої тканини, таким чином, що написаний на корогві герб знаходиться наполовину на жовтому, наполовину на синьому тлі. На корогві написаний в орнаментальних золотих рямцях, на синьому полі неба чорний орел – герб із коронами і скипетром. Орел летить над місцевістю із гірським краєвидом, з горами, вкритими снігом, і деревами на першому плані. На грудях Ворла червоний щиток у золотій рямці із вензелем І Е. П. Можливо, імператриця Єлизавета Петрівна, з гарно сплетених літер. Навкругі за золотими орнаментальними рямцями іде біла строжечка із червоним написом. Оправлен войска Запорожского низового за господина Атамана Кошевого Петра Калнышевского, судьи войскового Николая Тимофеева, Писаря Ивана Глобы Осаула Сафрона Черного 1771 года месяца июня Пид стежкою Золотый Пивмесяц На звороте Щиток на тому ж місці, що й на попередньому боці. В ньому змальований святий Георгій на сірому коні. Він забиває червоно-брунатного змія. За ним зеленка восеннє небо з хмарами. У просвітах хмар за Георгієм червонява далечінь. На голові у нього золотий шолом із чорними орнаментами прикрашений червоними, зеленими і чорними перами. Над головою у Георгія сяйво із золотими проміннями. Одягнений він у червону кирею, що міниться золотом, і в золотий орнаментований панцир, з-під якого спускаються золоті стяжки. Хитон під панциром густо зеленого кольору. На ногах – в його жовті чоботи із червоними стожками коло халяв та штанів. Техніка малярства вказує на гарного майстра, що виконував цю корогву. Над головою у Георгія напис Святий би мученік Георгій. За ним краєвид із деревами, хатками. По білій круговій стожці напис червоним. Впротовчі полковником куреня Менського, Семеном Галицьким, писарем куреня Джерелеєвського, Федором Легкостуфом, Есаулом, куреня Степаном. По краю йде срібна сттьожка. А на кінці пришита вузенька стрічечка із шнуром. Розмір 0,67 метра. На 3,29 метра. Номер 11. Широка корова з двома гострими кінцями і шоковай муарової тканини.